was netrus skuins na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd. En die tyd aankondiging het maar net betrekking op die levendige uitsending. So as jy later luister na ons potgooi of podcast dan is die tyd nou irrelevant. En jy moenie weggaan nie. Jy is by die rechte plek. Jy is by Net Radio SA, Net Radio. Is ons webwerf, kan jy by www www.netradiosa.co.za Dit is die webwerf en ek sou sterk aanraai dat die bieke daar rond kyk om bekend te wees met die inhoud van die radio, die omstandighede, die verskillende programme wat uitgesaai word, die omroepers, hulle name en tyde van uitsending en dan ons archief waar ons die programme wat reeds uitgesaai daar in die archief plaas dis wat ek gewoon ek doen behalwe op die donderdag aand is het een biekies te laat vir my om dit dan nou nog net na die tijd in die archief te gaan plaas maar ek sal kyk wat ek met die donderdag aand uitsending kan doen wat er daar heem ek dit sal kan gaan plaas maar hoort ook al sy die archief is dan tot die beskikking vir programme wat alreeds uitgesaai is om dan op die eie tyd heerlik lekker rustig te kan luister ook dan vir ons mense wat wereldwijd luister of dan nou wil luister en nie altyd in hierdie spesifieke soone val in hierdie tyd soone wat ons nou Central African Time noem, daar is nou maar net, so een hankje vol lande, as mens hier van Suid-Afrika oprecht het opkyk, noord daar tot in Rusland, dan moet ons omdou, dit dek ook nou nie eindelijk die hele Rusland nie, dek ook nou nie, ook nou nie die hele Arabiese wereld nie, want die plekke is groot, het is soos in Amerika, mens hier daar omtrend, drie verskillende tydindelings daar, vir die lande recht daar aan die aan die heel weste kant van Amerika, en dan vir die centrale gebied van Amerika, praat we van Noord-Amerika, en dan die meer sydelike gedeelte, so hulle val daar klaar daar in, in drie verskillende groeperingen van tydsoones, nou Afrika self ook is, is ook nog nie te klein nie, gelukkig is die lengte langer as wat die breedte nou is, maar nogthans mens het maar bykie van een uitdaging as het gekom by is maar ek moet nou nie te veel daarop uitbreid nie, en nou, wel het belangrijk is om te weet dat allemaal nie binnen in die selfde val nie. Hierdie in Suid-Afrika hierdie tydsoone pas ons zeker Omdat dit moeilik is dat die meeste mense omtrent so by 6 uur sy kant eet en tegen 7 uur al klaar is en dat die mens dan kan ontspan, rustig raak en, en luister. So ek hoop jy is in so'n positie dat jy dit kan doen en rustig kan wees, sal wonderlik wees as jy achter kan sit, jy voet een oplig. En as jy lang haare, jy haare bykie losmaak en so man net heel rustig lekker sit en ontspan. Om te kan ontspan is eindelik a kans, mens kry dit nie makklik reg nie. En vir daardie rede het ons so praktiese bybelse meditatie op donderdag aan 21.30 uur, by die daar te helpen die lichaam te, te kry, en gedagtes, en so meer, want dit is eindelijk ons groot ellende is maar spanning, en die hele dag sy dinge waarmee mens bezig is, mens loop met eindelijk met die anderlijke spanning waarvan jy nie rechtig weet nie, en dit veroorzaak maar hele klomp komplikaties, maar ek wil nou nie oor daar die negatieve goed praat, jy praat oor die positieve dinge, oor leven en gezondheid en oor geneesing. Nou jy luister hier na Dr. Tini Eilers wat uitsaai van uit Airene in Pretoria, Zuid-Afrika en jy is baie welkom waar jy ook al vandaan inskakel of dit hier in Zuid-Afrika, een van ons stede, dorpe of platteland plaas is. En of jy in die buitenland is, elk een van jylle is allemaal deel van ons gesin, ons familie. En ons gee om vir elk een van jylle. En is baie dankbaar as jy die tyd vind om saam te kan luister. Nou die program hierdie tyd van die aand noem ons gewoonlik op een maandag en een dinsdag en een woensdag en dan weer op een vrijdag en een zaterdag, noem ons dit oordenking, noem dit oordenking, want dit gaan oor bepynsing, meditasie, en alhoewel die ander programma ander name het, is alles maar eindelijk een, een familie, dit gaan net eindelijk oor die bepyn, bepynsing en oordenking van Godse woord, Dit is die grootste vorig wat een mens jyself kan aandoen, is om god Godse woord te bepyns. Want God is ons nou die skipper van die jylle ganse jyl al, God die enig, Vader, Seen en Heilige Geest. Uit sy mond het is alles geskip, geskapen. En hou hy alles in stand. Nou, u weet, ek het op een stadium, Ek, ek het weie vakgebiede wat ek moes hanteer, omdat die een vloeie en die andere een uit, omdat die hele ganse wetenskap van God afkom, en in sy schepping is alles in, in een geweef, is in een stuk So een prentje wat jy miskien aan jou kan self kan voorhoum, om dit miskien een bykie beter te kan visualiseer, is as jy na een spinnekopse web kan kyk, maar as jy dit sou kyk van die begin af, van dat hy die ding begin, spin, daar die web, en dan later nou recht daar in die middelair en sit, en dan weet hier die spinnekop van elke liewe bewegingkie wat op die web van om mee contact maak, enige inzek, enige ding wat daar aan raak, omdat dit alles uit die spinnekop self kom, die jylle web kom uit die binneste van hierdie spinnekop, hy het alles so uit sy binneste uitgeweef. Dan moet ons dit onthou, dat die jylle ganse skepping kom uit Godse mond uit. God het alles in aan sy geroep, en nou is God in contact met sy schepping, hy is nie ver weg van sy schepping af nie, die schepping is deel van hom. Alles het uit hom ontstaan, so sê Johannes dit ook vir ons in sy evangelie, dat niks tot stand gekom sonder Godse woord nie, so alles het uit Godse mond uit, tot stand gekom, en nou het God, totale alle beheer oor alles, al lyk dit soms vir ons asof dinge buiten beheer geraak het, soos wat mys die geschiedenis van die mens tom bekyk, moet ons verstaan dat God is almachtig, en God is al wetend, en God is al genoegzaam, en alomteenwoordig omteenwoordig, en al die ander attribuete, wat uit die skrif na vore vloe, oor wie God is. Weet God dus alles. En is hy in beheer van elke liewe ding. Hy is ook in beheer van goed wat ons sien as negatief. Kom ons denk nou in terme van jou haare op jou kop. Mensen hou nie daarvan dat hulle haare uitval en hulle probeer alles. Ek kan onthou toe ek soldaat gewees het net na school na metriek nou in die lichtmacht en as nou jy daar in groepen opgedeel in plekke bangelous slaapplekke waarin ons nou woon woon eenhede is daar een Een van die jong manne met een verskrikkelijke dik bos kaas. Vreselijke dik haare. Soek een blink zwart, gud zwart haare wat hy gehad. En dan was daar iemand wat Maricelle ouderdom was, maar hy was al lang al bles. Toe omtred niks haare gehad nie. Nou in daardie tyd. Maar ons sê nou maar, dit is in 1968, want ek het in 1967 matriek gedoen, en het die 68 in die Weermak. Toe was daar een middel op die markt wat genoem is K17, K17. En dit was nou veronderstel om jou hare dik te maak, dat jy nou dik haare kan kry, dier elke dag nou hierdie K17 in jou kopvel in te masseer. Nou een van die hier hierdie soldaten wat daar nou in my bungalow was, sê so ek sê, het hierdie goed gebruik, hierdie K17. Langsom het hierdie man met hierdie verskrikkelijke dik bos kaas Gewoon of geblij of geslaap En toe een dag toe soek hier die persoon Hier die soldaat sy K-17 Hy roept het nou daar so in hele Bangalore Amal die kan hoor Waar is my K-17? Iemand het my K-17 gesteel <laughs> En nou ek, ek is zeker Het is maar grap onderwijs Dat hy toen nou verwijs het Nou hier die soldaat wat let langsom slaap, hy sê ek wonder of dit nie hy is, nie kyk net hoe dikboos kaas het hy Maar nou ja, die Heere sê, daar sal nie een haar uit jou kop uitval, as dit nie sy wil is nie God is in beheer van sy skepings, ek het gesê, God is ook in beheer van goed wat vir ons negatief like, so as jou hare uitval Dan nou moet jy ontdou, God is nog altyd in beheer daarvan. Hy het dan gesê, daar sal nie een haare jou kop uitvallen zet nie sy wil is nie. Soas jy nou hy hele lot verloor het, dan moet jy nou vrede maak daarmee, dat het God is vir het dat het gebeur het. Hy is dan in beheer van sy skeping. Hy is in totale beheer van sy skeping, ook van die negatieve dinge, Soos die duivel wat daar is, die ja, die duivel het nie self geskip En alles wat hy aanvang, al die dinge, het alles alles dinge wat God toegelaat het en hy laat het nog steeds toe. En hy gaan het toelaat tot op een stadium. God gaan een streep trek op een stadium, wanneer dit die einde is. En dan het ons weer totale absolute harmonie en vrede saam met God. Dit die wonderlikste ding. Nou in die tussentijd die dinge skeef geloop, weet ons vanuit die skepping af. Eerstens dat wat daar met die duivel en met sy engele gebeur het en later met Adam en met Eva en helaas nageslag en soe meer en soe meer en soe meer. Die ander dag vraag iemand vir my, Wat is nou my mooiste vers in die bybel wat vir my een moeilike vraag is om te antwoord as o mens Godse woord nou verstaan dan het jy moos nou die hele bybel lief elke letterkie daarvan elke streepie omdat dit Godse woord is en as jy God lief het dan het jy moos sy woord lief en in een sekere sin raak een mens op Godse woord verlief. En toe sê ek vir die persoon, dit is Romeine 11 vers 33 tot 36, en toe het sy nou later na my toe teruggekomen gesê, maar dit is ons een lofsang, sê ek, ja, dit is een lofsang. Nou kom, ek lees dit vir jou. Hier die Romeine 11 vers 33 tot 36, en dan kyk jy of dit nie ook dalk vir jou een prachtige gedeelte in die skrif is nie. O diepte van die reikdom en die weisheid en die kennis van God, hoe ondergrondelik is sy oordele en onnaspeerlik sy weeën, Want wie die gedachte van die Heerige ken, of wie was sy raadsman geweest of wie het eers aan hom iets gegee, dat het hom vergeld moet word. Want uit hom en door hom en tot hom is alle dinge, syne is die Heerlikheid tot in Ewigheid. Amen is my een prachtige lofsang tot eer van Godse woord. Want ek is totaal en al, totaal en al, hals oorkop verlief op dit wat God in sy woord gedoen het. En hy is die woord. So as jy Godse woord lief het, dan het jy om lief, en as jy sê jy het God lief, dan moet jy maar moe sy woord ook lief hee, want hy is dan nou die woord. So hou nou daar die skrifgedeelte, of daar die begrip in gedachte, dat die hele ganse skeping, alles, kom uit Godse mond uit. En alles was reg, en alles was goed. En dan het verkeerd geloop, en God herstel weer dier middel van sy woord, en sy woord is dan uiteindelik klank. En in Romeine 10 ken jy ook al die gedeelte, waarop ons baie klem le, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is dier die woord van God. Sien waar kom geloof vandaan Omdat die mens word gered Door jou geloof en jou geloof Kom via Godse woord Sien jy net soos die hele ganse skipping uit Godse mond uitkom So kom jou geneesing Jou herstel, myne Kom uit Godse mond uit God praat ons gezond Door sy woord want sy woord het skippende kracht, en herskippende kracht. Dis waarmee God werk, hy werk met sy woord, en vir die rede het Johannes dit begryp, en het so in sy evangelie begin om te sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, soos jy dit nou ken. Nou, ons is hier bezig om dan nou bykie dieper in te beweeg in hierdie julle begrip dan van klank en hoe God dan nou werk want woorde is klankke as jy doof is kan jy nie die klankke hoor nie want het moet in jou oore ingaan en jou oore moet dit opvang in jou oore moet dit verwerk en dit en dit gaan via jou oore na jou hart toe. En so praat God en hier die vibraties van sy stem, waarmee hy die ganse heel al aan ansijn geroep het, daar is vibraties vibreer in ons, wanneer ons na God sy woord nou luister Nou is net bezig om te vat vat aan hierdie klank situasie, in die boek wat ek so stuk stuk gaan voorhou, The Mozart Effect, en hier op die voorblad, en ook as jy by FB Church kyk, waar ek hierdie program ook geadverteerd het, op daar die platform, is daar ek een foto van hierdie boek, The Mozart Effect, waarin daar staan, Tapping the power of music to heal the body, strengthen the mind, and unlock the creative spirit. Nou wil ek graag, net vir jou lees, hier op bladse 33, uit hierdie boek dan, van Don Campbell, de Mozart effect, en as ons praat van Mozart effect, dan betekent dit die effect, die uitwerking, dan van Mozartse muziek, Mozartse muziek is nie iets anders as klank nie, dit maar net klank, maar dit is speciale klank, dit is nie maar somme net klank nie, een mens kan ons nou, een symfonie hee van klank, wat, nou mooi klank is, en dan is dan, mos ek weet nie of jy al die woord gehoor het, in die Engelse taal, en ek slom ook in Afrikaans vertaal, maar in die Engelse taal praat hulle van a kak, kakafenie, kakafenie, en in Afrikaans moet die mens nou maar bykie verzichtig wees, Dat ons denken nou nie, jylle te ver in ‘n ander richting hardloop as ons die, die woord hoor nie, kakofonie, kakofonie, nou, die, dit is twee Griekse woorde, kakos in Grieks beteken sleg, en fonos beteken klank jy kan nou verstaan, dit beteken slechte klank, dit is nie lekker nie, dit is onlekker, dit val nie lekker op die oor nie. As jy een kakofoon nie hoor, een kakoffe nie dan, een kakofoon nie hoor, dan denk ek wil jy dit afskakel, dit wat ek wil doen, as ek nou na nou in een motor sit of waar ek nou ook al luister na muziek en dit is nou vir my nie mooi klank wat ek hoor nie, dit is vir my dan slechte klank dan skakel ek het nie doodgewoon af en wil het nie hoor nie nou kom ons luister hier wat sê Don Campbell op bladzij 33 en verder as jy nou na my luister Sound has many mysterious properties jy het ken vir example create fysieke forms en shapes het influence our day-to-day -day health, consciousness, en behavior. In this and is remarkable work cymatics, nou ek het al die woord vir jou op die vorige stadium genoem, maar dit mag nou wees dat jy dit nou nie, kan onthou nie of, maar miskien het jy nie, daar die uitsending geluister nie, Maar Symatics is weer een ander vakgebied wat ontwikkel is door dokter Hans Jenny en sy boek leek ook hier langs my. Omdat al hier die goedman met mekaar te make het, moet ek so stik stik ter elkeen van die goed werk om al die drade by mekaar te kry. Dis die rede hoekom hoekom ek so'n rond en bond beweeg oor verskillende afdelings van hierdie wonderlijke onderwerp, namelijk die bruid van Jezus Christus, die bruid van die lam, en die feit dat sy haar gereed maak, en dat sy bekleed is met hierdie fijn rein wit linne, en dan sê die skrif daar die line, fijn rein linne, is die regverdige dade, is die dinge, wat hierdie bruid doen, die rechtverdige dade van die heilig is. En ons weet nou al, al ons dade kom uit ons hart uit. Elke liewe ding, elke dingiekie wat jy beplan, alles kom uit jou hart uit. En hierdie dinge wat aan ons, ons hart is en wat vanuit ons hart vloei moet nou reg wees, dit moet, dit moet goud wees, soos verduidelik dier Paulus oor die oordeel eendag of jy gebouw het met goud en silver en kostbare stenen, so daarom word goud vir ons hier die primaire bouwsteen waarmee ons graag wil bouw die dinge wat ons doen is dis soos bouwsteene wat ons le en nou klank het alles daarmee te doen. Omdat ons nou net gelees het in Romeine 10, dat geloof kom door die gehoor. En dit is die woord van God wat ek moet hoor. En ek kan alles nou vinnig, vinnig hanteer, maar dan is dit ongelukkig van so aard dat dit oordonderend is, En as iets oordonderend is, dan is dit intimiderend, dan is dit nie lekker nie, dan is dit onlekker. En ek wil hy, moet altyd aangenaam wees, dit moet, vir jou altyd aangenaam wees, die bybelwoord soms vergelykt met, met jening, nou weet ek alle mense byvoer, het hou nie van jening nie. En daar moet mense maar ook sitte en dink, want alle mense hou ook nie van Godse woord nie, alle mense hou nie ewe veel ook van Godse woord nie, sommige mense is intens geïnteresseerd en weet dis die lewe, dis die bron van lewe, maar jylle wees moet resoneer saam met Godse woord, die liefde wat uit God uitstraal, straal door sy woord, kom door sy woord in my in, binne in my in, en ons sal nog kyk na al hier die ander goeikies, soos jou DNA en die muziek wat binne in jou is, in jou DNA is, en hoe dit dan nou, weer weergeharmonieer word, dit moet alles in lijn gebring word met God, dat daar geen weerstand tussen my en God sal wees nie, dat sy liefde in my kan invloei, en dit kan uitvloei na buitenkant, want God werk met sy liefde soos die son en die maan. Die son het hier die geweldige glans, maar dit word gereflecteerd in die maan, en die maan schyn op die aarde, en verlicht dit vir ons die nacht, dat dit die pak donker is nie. Net so werk dit, met God sy liefde word in ons ingestraal, en ons weerkaats dit soos die son door die maan weer kaats word, so weerkaats ons hier die selfde liefde van God wat in ons inbeweeg, beweeg ook weer uit ons uit, in ons woorde en in ons dade en gesintheid en, en so meer. Soas ek het nou gelees oor Symatics en toe moest ek nou vir jou na nou hierdie wetenskap van die cymatics toe neem en sê hier langs my ledieboek van Dr. Hans jenny oor cymatics en wat gaan oor klank net bykie anders kakering as wat hierdeer hierdie boek wat ek nou bezig is om te lees van Don Campbell The Mozart Effect dis nou een medische dokter wat daarie boek oor die cymatics geskryf het en wat die oornees en keelspecialist was, en wat in die aard van die saak nou baie geïnteresseerd geraak het in die oor, en hoe die oorwerk, en hoe die klankwendinge na aangaan, en wat gebeur alles, en mense, jy is later verstom, as jy dit sien, maar ek lees nou net oorzichtelik, wat hierdie Don Campbell, hier in sy eie boek, dan oor The Shape of Sound, vir ons nou ook sê van hierdie, Dr. Hans Jenny, in his remarkable work, cymatics describing the science of how sound and vibration interact with matter, Hans Jenny, a Swiss engineer and doctor, has shown that intricate geometric figures can be formed by sound. For instance, Jenny has created vibrations in crystals with electrical impulses and transmitted the vibrations to a medium such as a plate or a string. He has also produced oscillating figures in liquids and gases. The forms and the shapes are that can be created by sound are infinite and can be varied simply by changing the pitch the harmonics of the tone and the material that is vibrating when chords are added the result can be either beauty or chaos that can inner sides skoonheid verteenwoordig of dit kan chaos veroorzaak A low ohm sound you know that sound, ohm when somebody is meditating ohm A low ohm sound for example produces a few concentric circles with a dot in their center a high E many circles with bob wobbly edges these forms change instantaneously when a different note or a tone is sounded seeing sound seeing sound whose cinema's clunk Place a large paper cup of water near a stereo speaker and notice how the vibration of the musical sounds moves the water Or if you have a drum head, sprinkle very fine sand On top of it and put the drum over the woofer of a speaker. Now play a sustained mid-range note on a synthesizer. The sound will begin dancing. If you prolong this sound, a pattern will begin to take shape. At the exploration in San Francisco you can spread sawdust on vibrating metals, cymbals or saws by pulling a bow across the side of the symbol, kaleidoscope form and begin to emerge Imagine what effect sound can have On delicate cells, tissues and organs That is now van ons lichaam Vibrating sounds form patterns And create energy fields Of resonance and movement On the surrounding space We absorb these energies And they subtly to alter our breath, pulse, blood pressure, muscle tension, skin temperature and other internal rhythms Jenny's discoveries help us to understand how, like a potter shaping clay at a wheel Sound shapes and sculpts us both inside and out. Depending on their wave forms and other characteristics, sound can have a charging and releasing effect. In some cases, They positively charge the brain and the body At times Loud Pulsating Music can energize us And mask or release pain and tension Some of the most positively changed sound Are made by our own voices Such chants, can relax the jaw and the throat releasing tension from the body and help us break through to new levels of achievement Sound can also bring about negative changes Loud noises such as those from a factory, train whistle or a jet engine can deplete the body. A piercing high sawtooth frequency made by a saw buzzing close to the ear can bring immediate headaches and extreme disequilibrium. Low frequency sounds can also invade the body, pierce the eardrums and create stress, muscle contractions and pain. Once I was teaching at the hotel near the Los Angeles airport, the lobby was as stunningly beautiful as a Hollywood movie set. But as I entered, my body said, beware What looked so deluxe was actually one of the most bizarre sound boxes ever created The huge complex had been built with a four-story atrium parallel to the airport runways And every time a jet would take off, the building became a giant amplifier of low-frequency waves. There was more. Standing in front of a large group of students in one of the spacious seminar rooms, I felt a severe pain in my back. After two hours I was exhausted, rarely tired while teaching, I immediately suspect some hidden sonic influence. I had already noted the neon lights and the air conditioning noise which contributed mild negatively charged energy to the environment but these didn't account for my pain. That night I resolved to find out what was behind the wall. It didn't take long. Through a service entrance I found five industrial side cloth dryers turning and humming. Although I could not hear them my body could feel their powerful vibrations how many seminars in that room must have created sick and distressed presenters and how many guests must have found themselves sonically depleted in that atrium digesting the inaudible Low frequency sounds Of jets Taking off and landing Along with their Cocktails And Dinners Wel, hierdie gedeelte Wat ek nou aan die voorgehou het, hoop ek Is inleidend Tot die Effect Wat klank op een mens kan hee. En nou moet ons verstaan, dat binnen in jou lichaam, is daar miljoene, miljoene, selliekies. En binnen in die, middel van elkeen van hierdie, miljoene, miljoene, selliekies, is daar een opgerolde, DNA, op wat in die Engels double helix genoem word, jy kan maar gaan kyk op Google, gaan, gaan kyk hoe lyk een double helix, alles is ons omtrend onmiddellik beskikbaar as jy maar net gaan Google, so gaan Google double helix, en dan kyk jy, en sê sien, Google double helix, met sê nou maar prankies, dat hulle net vir al die prankies kan wees, pictures daarby want dan is dit baie mooi geillustreer en kan jy dit prachtig mooi duidelik sien, hoe lyk hier die opgerolde DNA waarvan die bybel ons ook leer hier die opgerolde klom die woordje in die breus Golem nou binnen in daar die DNA van elkeen van ek en jy ons het 23 pare van kromosome en elk een van daar die geïdentificeerde ge kromosome want dit word elke dag wereldwijd onderzoek om te kyk of mense sekere afweikings aan die kromosome het, daar is byvoorbeeld een specifieke kromosome wat kan anduie of iemand nou een spesifieke bepaalde soort van siekte het, wanneer die moeder bijvoorbeeld nou swanger is, en hierdie kromosome nou getoets word, om te sien of daar nie spesifieke levensbedreigende symptome geïdentificeer kan word in die kromosome nie soos een Down syndroom is een rede hoekom een swangerskap beëindig kan word is dit geïdentificeer word dat daar die Down syndroom kromosome daar teenwoordig is met hier die afweiking daar nou hoekom noem ek nou veel al die goed van kromosome hier 23 paare hy het stem oor een weer met 23 letters van die Hebreeuwse alfabet. Die letters van die Hebreeuwse alfabet is waarmee God geskip het, en waarmee nog altijd skip. God skip ons deur sy woord. En daarom is dit so interessant om te weet, dat elkeen van hierdie letters, het ook een specifieke klank, elke van hier die Hebreeuwse letters het een specifieke klank, Ik sal nog in daar die detail ingaan, maar ek wil jou nou nie oordonder met al hier die klomp inlichting neem. En dit wat ooreenstem in die 23 letters van die Hebreeuwse alfabet, waarmee God geskip het, is daar nou hier die 23 pare kromosome binnen in die teenaaf van jou lichaam, en elke van daar die kromosome van om 1 tot 23, het een spesifieke klank. Dit is beskikbaar, ek sal nog vir jou daarna laat luister ook, ek moet nog net een manier van toe om dit te doen, dis maar in een MP, MP3 mp formaat, dat ek dit net moet store, en dan vir jou sê, jy luister nou na kromosoom nummer 1 en nummer 2 en 3 en so aan, dan sal jy weet en verstaan en begrijp, dat die binnen in jou lichaam is daar die heel tyd muziek wat speel. Nou watse muziek is dit wat daar speel? Is dit dalk muziek wat jou rustig stem? Want dit gaan dan die muziek wees die achtergrond muziek van jou jylle bestaan jy weet ons wat is achtergrondmusiek kom ons denk nou maar jy stap in een wankelkompleks en daar is musiek wat gespeel word in hierdie kompleks met verskillende leidsprekers er en soos in een wankel byvoorbeeld en oor die kersttijd wat jy nou kerstliedere hoor en so dan is daar ons nou hierdie musiek hierdie achtergrondmusiek en dit is speciaal so geskip het is alles sielkundig, so dat dit jou sielkundig in een spesifieke gemoedstemming kan plaas. Dan moet jy verstaan, binnen in jou lichaam het jy dan klaar hier die muziek wat, hier die Hans Jenny nou net vir ons hier so, beskryf nie al Jenny, uh, Don Campbell, daar in die gebouw by die lichaam vibraties wat jou lichaam optel, wat vir jou kalmerend kan wees of wat jou kan ziek maak. En God is geïnteresseerd daarin om alles in ons te herstel, en hy herstel dit door sy woord. Nou wanneer mens dit begryp, mens word gemotiveerd door goed wat jou verstaan. As iemand naar jou te kom en iets aan jou wil verkoop, een concept, soos een levensversekering of wat ook al, of een begrafnis, of wat het ook al mag wees, as dit vir jou bestaan, verstaanbaar is en dit maak sin vir jou, en dit voldoen aan een specifieke behoefte, dan gaan jy moes die product koop, as jy dit nou kan bekostig. net so probeer ek om Godse woord aan jou te verkoop. Hoe verkoop ek die woord aan jou? Mensen, ek gaan myself nou onderbreek met een prankie wat Jezus geskulder het oor mense wat gereed gemaakt het vir sy komst As die 10 maagde waarvan die 10 maagde uitbeelding is van die kerk Maagdelik rein 10 maagde Maar net 5 van hulle was gereed Die ander 5 het besef hulle is nie gereed nie Omdat hulle besef het dat hulle nie genoeg olie in hulle lampe het nie Hulle het geweet dus, wat die oorzaak was vir die feit dat hulle nie gereed is nie, want hulle wou toe by die maagde wat gereed is, die vijf maagde wat gereed is, wat genoeg olie gehad het, hulle wou van hulle olie by hulle koop of kry. Maar die vijf wijse maagde het gesê, nee, jylle sal moet gaan kyk by die mense wat die olie verkoop. En mense, ek is nou bezig om olie te verkoop, hoor. En die mense moet nie wacht totdat die tyd nou voorby is nie, want die vijf dwase maagde het toegegaan om olie te gaan kry verstaan nie, die? hulle wou nog dit gaan recht maar daar was te, was te min tyd daarvoor want toe hulle terugkom toe is die die deur gesluit so een mens moet die tyd uitkoop ons amal het 24 uur amal van ons, elk een van ons. Wanneer jy morgenochtend opstaan, tot daar die selle tyd toe die 24 uur en dis jy wat gaan besluit wat jy met daar 24 uur gaan doen, gaan jy seker maak dat jy gereed is, As die bybel sê, die die bruid het haar self gereed gemaakt, dan kan ek jou waarborg, dit is nou so, dat die bruid haar gereed maak. Maar mens moet verstaan, en mens moet inzicht kreeg, begrip kreeg, die help nie die, die kom te laat achter soos die vijf dwaasemaagde nie. Hulle was wel op die rechte spoor, maar het nie genoeg bele in olie nie. en toe mis hulle dit alles. Nou, dit is ons nie die moeite werd nie, mense. So my raad aan jou is as een olieverkoper, koop olie. Hoe koop jy dit? Koop net die tyd uit. Jy gaan nie nou betaal nie, jy gaan net die tyd uitkoop. Jy gaan van jou tyd moet afstaan, Om te verstaan hoe werk al hierdie dinge Want dit gaan jou motiveer Mense, hoe, hoe kom het ek al hierdie goed Stikkie vir stikkie vir stikkie vir stikkie gaan uitvind Ek het boeken en boeken en boeken en boeken vol Uiteindelijk later, want die ene het na die volgende ene gelees soos Wat ek nou vir jou gelees het hier In Campbell's boek wat hy verwees na Symatics En toe moes ek gaan begin met Symatics En te kyk hoe werk klank, hoe werk dit Hoe werk al hierdie goed wat gebeur in my lichaam, en toe ek dit alles besef, toe besef ek my gids, as een mens nie hierin gaan beleen nie, ek gaan nie alles uitmis, want is God wat in jou werk, volgens Philippense, het is God, hy werk in ons, en die werk wat hy in jou begin het, gaan hy voortsit, hy laat vaar nie die werk, van sy handen nie, maar dan moet ek en jy, na die potenbakker toe gaan vir die herstelwer wat gedoen moet word so koop die uit en daarmee gaan ek jy ene groet en luister na Michael W. Smith wat vir ons syng oor hy die awesome hy die awesome God wat vir ons so lief is hy is vir ons so lief mens hy wil nie dat een mens verloor moet gaan he maar dat ons die eeuwige lewe kan hee. En ek groet jou dus tot morgen aand 37, nie 7 uur nie, 37 op die saaderdag. Kom ons weer die tyd uit. Shalom.